nire kuleroak, lehen atala. Aitona txomini ateratako argazkiak hau zabalik eta begiak arranpado gutzin in duen. Jota ma. Baina nintzen horrela jarri argazki hona zelako. Edo aitona txomin zineko bat baino guakoago aterazelako. Ez. Nire aitonak kulero txiki batzuk zeuzkan eskuan. Nire kulero txiki batzuk. Horregatik gelditu nintzen ahoa bete hortz, eta begiak beren zulotik atera beharrean. Santikukuluk ere aitonaren argazkiari begiratu zion. Betaurrekoak begietatik sudurrean behera heitziz. Oso argazkion dun, behetik gora atera dion kontrapikatuan eta oso efektu polita lortu dun. Aitonak handiagoa ematen din horrela. Zimeko baten itxura guztia egin Esan zidan santikukuluk. Baina bereala betazalak kiskurtu zituen. Zer da aitonak eskuan daukan hori? Eserrez, eserrez! Erantzun nion urduri eta itzarekin janez Argazkiak hartu nituen. Zer bertatzen zain, mase Zuri-zuriago? Esan zidan santikukuluk. Zera... Zera... Ezin nuen itzik egin. Ezin nuen itza-itzadekin lotu. Abailutan nengoen. Eguzki galdatan urtutako bat baino berago. Zera... Zenbaga... Atera zitzaidan alako batean. Santik akan intzela pentsatuko zuen. Ez zuen behintzt ez esan. Begiak erdi itxirik kalkuluak egiten hasi zen bere ohiko sisi basa azkarrean. Hamasai argazki kolo loreko, bana haei duro, bider ama sei duro? berrehun eta berrogemasei duro. Eurotan kontatzen ikasi behar dugun garaiotan? Santikukuluk durotan kontatzen segitzen du, nire aitona txominek bezala. Mesede, Santi, esango aldi da zupezetatan, abai barkatu, begiak erdi bildu zituen berriro, eta berriro ere, sisibazakai ardun eta gero, 1000 mm, berreun eta larro gaipesta, ama pasatuko alda hor daintzera, ez, ez Neuko ordainduko dizkizut. Enuen amaren erretolikari gentzun nahi. Ez aldakizu lanik gabe beratu nahi zela hipermerkatuan, zudiru eske etortzeko. Itxula pikotik neure diruarekin ordaindu nuen Santikukuluren lana. Malekoitik barrena egin nuen etxeraino kobidea. Euskia... Hispiplasta Sevillaen uraren gainean urrezko distiren dantza politak sortuz. Primerako giroa egiten zuen igerian egiteko. Nikorrea, en ukan bainartzeko gogorik. Enuen aitonaren argazkia beste eser guruan